Lyssnare, Välkommen tillbaka till Livepodden, avsnitt 63. Tanken med idag kommer vi till alldeles strax. Först vill jag bara säga att du som lyssnar, jag hoppas att du är på väg till prolog. För det är lite det som är tanken med när vi släppte det här. Vi, Livepodden, Samuel och Elin i alla fall, kommer vara på plats på prolog. och Samuel, kom, jag kommer podda så hårt jag bara kan. Så känner du att du har ett avsnitt i dig som du skulle vilja få ur dig? Skriv till livepodden på Facebook eller till Samuel privat eller hur du nu än gillar att ta kontakt med livepodden och se till att det blir ett avsnitt. Eh, någon som hörde av sig till mig och, sa, eh, och såg till att det var ett avsnitt typ eller något är Christer eh, som jag har med mig i dagens avsnitt. Vi ska prata brädspel och vi ska prata live och vi ska prata om vändiagrammet där brädspel och live möts till en och samma grej. Och tillsammans har vi... Christer, vad heter du? Christer Edversson. Tja, Sen har vi... Rickard Stormhammar, före detta Nilsson. Och sist men inte minst... Johan Olafsson. Välkomna till livepodden hörrni. Känns det bra? Absolut. Kul att vara ja. här. Ja, bra. Det är måndag kväll, alla är överjobbade, ganska slut. Man, man vill egentligen bara ta helg och dricka öl, men det är... Man, man är aldrig längre ifrån det än vad man är just nu. Typ. Men podden var ändå något att se fram emot efter en lång arbetsdag. Ja, men det är skönt att vi kan Tjur. förgilla en måndag Inställer. på det sättet. Ja, men vad bra. Eh, vad, vad ska vi prata om här idag? Brädspel och live? Ja, du, du sa ju själv, det här vänddiagrammet med vad... Jag, jag, jag tycker ju, ordet gamism tycker jag är ju så jätteanvändbart när man pratar brädspel på live för jag, jag tycker det är, jag vet inte om du kan hålla med om det Erika, men det är lite, nästan lite derogatory eh, att folk säger, gamism är ju nästan lite, lite fult ord, sådär, ja. liksom. men de flesta okay. grejer vi har dratt ihop har ju folk varit ganska nöjda med, eller vad säger du? Ja men absolut, men man får ju, det är en fin linje när man designar något sånt här spelsystem som vi brukar kalla det då till live. Det vill säga att vi, vi gör någonting utöver bara livet så att säga, ett, ett metaspel på något sätt. Och då får man ju hitta den balansen så att det inte känns alldeles för brädspeligt utan det måste ju kännas som en, något som förhöjer och skapar mer spel och drama och att livevärlden känns större än den är så att säga. Men vad, kan vi få lite bakgrund? Vad är det för, är det för spel vi pratar om nu? Eh, ja, just nu då. Nu får vi släppa in Johan också från perspektivet här. För så vi är ju klart. fruktansvärt nyfikna och jag har ju själv varit på lite megagames också på konvent. Eh, och där har jag, om jag ska börja prata om, så har jag ju tagit lite inspiration eh, därifrån eh, kring mina spelsystem som jag du gjort. Ja, men Rickard, berä, berätta började, om... Jag att, om, ja, om jag ska börja. Så min roll, eller jag var på Lazarus och min roll vann ett, ett kaoslotteri och blev fältgeneral. Ingången då. Och det gjorde att jag fick komma till arrangörerna till ett tält. Det var Lazarus för några år sedan här. Jag tror det var Lukas Sjöström som hade satt upp det strategispelet då, som fanns i ett tält där. Så det fanns en karta och det fanns lite pjäser och man fick, ja, fick ta befäl över lite trupp och att göra, göra val, så här, taktiska val. vad liksom. ska, ska jag stötta de här broarna där borta? Eller ska jag försöka gå mot dvärgarnas gruvor och plundra lite? Eller ska vi hindra den stora onda orshorden från att anfalla vår kontinent? Här? Eller vad, ska vi, vad ska vi göra? Och det tyckte jag var riktigt balt att få... Liksom, Ja, ja, jag kan faktiskt säga att jag, ja, du och vilken är kan man komma och fråga min karaktär. Ja, men den här som jag faktiskt har här och kan invadera mitt hemma om jag skulle vilja. Och det tyckte jag var coolt. Det blir liksom ett, en värld utanför livet. Att livet inte bara slutar vid off-området utan det, liksom, det, det fortsätter bortanför där. Jag gillar ju att med det med, typ, med brevlive och liknande. Att man har liksom, att man kan kommunicera med karaktärer och värden som är Utanför själva live så att säga. Mm, precis. Så det, det var så det började för, för min del. Och, och precis som mycket annat eh, bra på Lasarus så snodde vi ju i morgonbarnens gryning. En massa roliga spelsystem. Och det, det är ett litet ett skämt och en pik där till Peder också. Men i all välmening eh, <laughs> som jag arrangerar morgonens gryning. Nej men vi, <kör> vi tyckte det var riktigt uppskattat. Vi hade väldigt roligt på Lasarus, jag och Peder. Och så funderade vi om vi skulle arrangera en gryning igen ändå. Hur kan vi, vad kan vi ta, vad kan vi göra, vad kan vi förbättra här eh, om vi tar vår spin på det? Och så istället för en karta eh, i arrangörstältet så gjorde vi åtta kartor eh, som vi spred ut på liveområdet med åtta uppsättningar, spelpjäser så att vi kunde ha riktig fog of war. Så att man såg, liksom, Aha, här ser jag en, helt plötsligt en orrsharmé som dyker upp och där borta verkar det vara några skogsalver. Så att vi hade liksom uppsättningar för att kunna representera... För varje fraktion då. För då fick man ju söka innan livet då. Vi kollade på de största livegrupperna. Och försökte dela ut då. Så att det blev åtta intressanta huvudspelare. Gärna större grupper. Gärna med lite coolare live-läger. Så man kunde ha liksom spel kring den här poppen. Som vi ändå skapade. Så vi skapade ju läderkartor. Som vi lasrade ut kartor. Så jag ritade kartor i, i campaign-kartografer. Och så lasrade vi ut det på led Och skapade en massa små pjäser med magnetrum så man kunde stapla dem då, utan att de trillade och välte. Och sen en stålskiva under läderkartan, då, så att de stod eh, stabilt. För annars vet man ju det blir på live. Allting välts och så försvinner allting i gräset. Liksom. Så där kunde, kunde gruppen då samlas och så spelade vi själva liksom motorn i, i, i det här spelet. Så istället för att, låta, att man fick springa till arrangörerna och hoppas att man kom före sin fiende och lyckades hugga först vilket ju är väldigt bra då, såklart, så spelade vi budbärarna från fronten. Och det enda vi gjorde på liveet var att sprang runt till de olika lägren och sa Ja, nytt bud från fronten, era trupper här borta i väster har stött på motstånd. Ni är nu låsta med riddarstyrkor härifrån landet Banalien och stirrar varandra i, i, nästan i vitögat här och, och trupperna inväntar ny order. Vad gör ni? Och då fick vi, vi bjöd helt enkelt på ett taktiskt val då. Eller, ja, ni har gått nu in i den här skogen här i det här området. Och så flyttar vi pjäserna då. Eh, och så var då, ni har nu upptäckt att här finns det en, en grotta. Vill ni skicka in några trupper eller, eller undersöka? Eller vad, vad är order? Så vi, vi serverade liksom ut från den här generella kartan då. Som hade ett femtiotal ja, områden på sig. Eh, så fick du ett startposition och eh, helt enkelt välja vad du ville göra för någonting. Och då på då viset så erbjöd vi då, ja det blev ju mer konflikter helt enkelt för eftersom det var så sprang du in i folk som också fanns representerade på kartan som du var då tvungen, ah, vilka katter är det? Nu har du kultister säger du? Bart är dem någonstans? Och så fick du leta upp de här kultisterna på liveområdet och försöka kanske hota dem och säga att du här borta så verkar det som att du kom först till den här heliga stenen. Vi vill också ha den. Ska vi samarbeta? Eller ska vi... Vill du ha stryk? För vi har ju fler än dig. <laughs> <laughs> Så det blev ganska, ganska roliga scener då. Liksom. Så körde vi ett, det här. Ja, ett som Sara Jalmarsson introducerade mig till. För en gångs. ska sedan. Det här med narrativa motorer. Liksom, spelet blev mm. en narrativ motor som skapade stories. Som folk kunde hoppa på och liksom spela kring. Precis. Ja, och jag kan babbla om det här i en halvtimme till som ni hör. Men... För att inte bara göra det. Så. det... Jag, jag, jag är lite nyf nyfiken, Rickard. Uh, och jag tänker, det här är ju någonting som Johan jättegärna får hoppa in på också. Och det är, jag bara kör på nu, men det. det är det här med hantering KBK. av tid uh, i spelet versus liksom på livet, citatecken. För allting är ju på livet. Liksom. För mm. när man kör ett megame så är det väldigt luddigt oftast, liksom kör vi, vi kan, vi, vi kan, ibland är det jättetydligt att vi, vi kan köra ett år men jag tänker, om jag tänker på Watch the Skies till exempel så är det ju väldigt otydligt exakt vilket tidsperspektiv en runda är liksom, är det en dag, är det en vecka, är det, liksom, det är en dramaturgisk handling som sker liksom, som driver storyn framåt på något sätt, eller spel i det här fallet men när ni körde det här på morgondagens gryning, var, var, var no blev det någonsin för någon off eller en konflikt med deras spelstil att saker skedde på ett visst sätt i spelet tidsmässigt eller att det skedde saker på live på tidsmässigt? Jag tänker här kan jag ranta mycket om. Ja, jag det Kort svar här då, yeah. <laughs> Nej, Det handlar ju om, om, om det här med suspension of disbelief som man pratar om också. Alltså, hur kan du designa ett spelsystem som, som känns som att det funkar? Eh, och, och, och vi var ju budbärare då, som tog emot en order som skulle gå till fronten och sen komma tillbaka. Så vi kunde ju alltid skylla på då om, om, om att, att orden var redan skickad då, så fort vi hade lämnat lägret och tagit vilket drag de ville göra. Så det var ju bra Sen hur snabbt den kom dit och kunde vi skicka med någon korp eller någonting såklart liksom, Eller något alltså Det, det eller, magi, och sen, liksom. eller magi Och sen så körde vi tre drag varje dag Så morgon eh, när folk hade vaknat till lägrena Och sen efter lunch och sen en gång på kvällen Och det, det funkade ju ganska bra För då kan man ju tänka sig att eh, trupper har slått lite grann eh, Och rört sig lite grann Under den, de 4-5 ja, timmarna då som det tog mellan våra besök så, så för oss så pejsade det vi så men det var också för att vi hann inte springa runt till åtta olika läger ute i skogen liksom. eh, och, och för att hinna med så var det max tre drag på en dag på ett lagom stort liveområde eh, så. Jag tror att man kan prata om det här med control functions och att inte överbelasta control functions i mega games. Liksom. Ja, jag tänker, jag tänker också någonstans min, min tanke med att vara med i sådana här sammanhang det är ju att försöka rekrytera så många larvar och försöka komma på våra spel som bara möjligt och då tänkte jag förstöra mina chanser helt, helt och hållet genom att initialt säga det finns inget megagame eh, där vi kan stanna upp- eh, med det här som, som ni liveare gillar så mycket med att- oh, nu får vi chans till en musti-scen för, för att vi är på klockan <laughs> hela tiden. Vi spelar under sex timmar eh, och spelet stannar inte för någonting. Stannar inte ens för liksom, pauser utan en, en, en viktig del i megagames- är liksom, beslutsfattande under press, beslutsfattande med bristfällig information- väldigt högt tempo man vill gärna skapa en alltså det roliga i spelet kommer av att man egentligen inte har tid att tänka igenom eller skapa speciellt mycket förutsättningar för sig själv att spela bra så att säga och det ger någon form av level playing field för alltså samma förutsättningar för alla spelare att ta sig an ett sånt här megagame och jag tycker att det är liksom en intressant det är en intressant liksom, eh, skillnad här när, när, när vi pratar om eh, ett, ett beslut på morgonen som gör att vi kan spela ut en scen, ett beslut mitt på dagen som gör att vi kan spela ut en scen och ett beslut på kvällen som gör att vi kan spela ut en scen. Eh, på ett megagame så, så har vi kanske eh, jag vet inte 50 sådana beslut under en 3-4 timmars period. Är, som mm. kanske inte blir så mycket scen men påverkar narrativet otroligt mycket och det påverkar andra spelare otroligt mycket i alla fall. Om det, om det är väl designat eh, med game så ska ju eh, den här typen av situationer som uppstår eh, få så här klassiska ringar på vattnet eh, grejer. Och där som du var inne på Christer, där, där handlar det väldigt mycket om att designa ett spel som inte gör att när jag släpper min sten i vattnet så kan den inte ge några ringar på vattnet därför att. Eh, de spelledare som finns i, i Mega Games som kallas för Control i, i vanliga fall. Eh, de får inte, de har, de är så överlastade att just den här stenen som släpptes. Det är liksom ett träd som faller i skogen. Är det någon som hör det om ni ingen är där? Eh, så man måste designa för, med bandbredd för, för att kunna skjuta ut det här. Och där finns det lite olika så här, designfilosofier och hugga tag i. Det ena är... Eh, Johan, innan vi går ja, för djupt på sorry. det här. Vad är ett megagame? Ja, eh, tänk så här. Eh, om man ska förklara det i sin allra kortaste form. Tänk dig ett klassiskt wargame. Ett gäng farbröder som står eh, runt eh, en massa miniatyrer på ett slagfält. Det eh, Där någonstans började eh, megagames på 70-talet. Och det man adderade till det här eh, var egentligen frågan om Tänk om de här farbröderna inte har perfekt information. Tänk om vi låter de här farbröderna eh, att, att, att sociala, eller vad ska man säga, interaktionen mellan personer och folks personlighet och folks beslutsfattande och eh, inte tillgång till perfekt information, om det får påverka hur man spelar. Så att det inte är liksom historieförbröder som vet exakt hur någonting gick till och man agerar ut det som... som eh, så, så, som, så som det var eller så som det kunde vara, lite så här, what if-scenarion. Eh, Utan vi pushade här till gränsen. Eh, eh, vad, vad hände då? En sak som hände då var att det snabbt blev populärt hos andra än farbröder som tycker om att agera ut liksom, eh, slaget i Lyttsen. Eller kan vara för någonting... Eh, och det blev istället intressant för folk som, som vill engagera sig i någon, någon bit av historien eller skapa en helt ny historia. Eh, och Mega game i sin essens kommer liksom ifrån eh, ett, en, någon typ av givet scenario eller, eller början till någon konflikt. Det kan vara allt ifrån eh, vad händer om utomjordingar kommer till jorden med världspolitiken och, och liksom konflikter mellan olika länder. Det kan vara vad händer om vi försöker kolonisera Mars? Vad händer om? Det är väldigt mycket så här vad händer om det skulle gå så här i det här. Och så är setupen väldigt eh, open ended. Det finns ofta ingen förutbestämd historia, eh, inget förutbestämd slut utan väldigt mycket bygger på eh, spelarnas handlingar påverkar vilken story som. som Inga win conditions. Liksom. Nej, och, och, och ofta ett bra megagame har. Och här finns det lite olika skolor, behöver inte gå in på nu. Amerikanerna gillar en ja, men Du får äh, propagera här nu Johan. Jag, jag, jag alla, har ju alla dessa forum. Just... Din, just... <laughs> din syn är inte alla syn, men den, jag är ju med dig här. Ja, men jag, jag säger så här. Amerikanerna gillar en vinnare. Alla andra gillar när, när alla vinner, så att säga. Så ett bra ett bra tycker jag är designat så att det finns utrymme för alla att utifrån sina förutsättningar spela bra. Eh, och spela bra kan betyda att man gör sitt bästa eller i vissa fall så är det tydliga sådana här play, play to lose. Eller så här. Men ska man förklara någonting av vad mega är så är det väldigt mycket Eh, beslutsfattande under press. Man spelar under kort tid. Det kräver inte speciellt mycket förberedelser i, i eh, eh, av vad man ska ha på sig eller sånt där. Utan man, man kan göra det om man vill. Eller så eh, går det utmärkt att den, eh, att den inte gör det utan eh, kommer i, i eh, vad man nu känner att man är bekväm när man vill spela. Okay. Jag kan jag bara få be dig att hoppa in här och ber dig berätta: vad har du för allmänt objektiv för alla spelare på dina B-games? Du brukar säga åt alla att Men, det här är så, det här är det alla. Ja. Alla kommer vinna på det här sättet. Ja, jag har en väldigt enkel regel, och det är att om du gör spelet kul för två andra spelare, så vinner alla det här spelet. Eh, och det brukar fungera väldigt väl Alltså det betyder att i varje interaktion Som du har med någon oavsett om det är en konflikt Eller om de försöker hjälpa någon så försöker göra spelet roligt För den personen I eh, live brukar prata om uh, Golden moments Ibland liksom, sådär Och jag brukar tycka att tv ja, men ja, Jag ska facilitera två, ett golden moment för två spelare Jag ska göra deras liksom, upplevelser. Liksom. Ja, men, och hela play-to-lose-delen av live-hobbyn känns ju ganska kopplad till det också, att mm. ja, men, hur man uh, ja, men, att ja, men, själv dö så att någon annan kan få vinna um, är ju extremt exempel kanske, men ja. Ja, vi har spelat alltså, det finns ju en mängd så här historiska spel, framförallt den här hobbyn är otroligt stor i Storbritannien och har sedan spritt sig både till, till resten av Europa och USA, Australien och det finns massa grupper så, så det spelas liksom i, i snitt. Jag tror att om man tittar på Mega Game Assemblies hemsida som har någon sån här kalender så är det minst ett megagame varje, varje helg eh, runt om i världen. Eh, men, men där finns det ju scenarion som... Eh, Ryska revolutionen exempelvis, där det egentligen inte finns några vinnare utan alla är play till lose. Så det är egentligen bara hur, hur mycket kan vi komma undan med innan det här går på häcken. Mm. Eh, och det, Men, jag, jag tycker att det är väldigt intressant med den typen av scenario. Jag, jag har en fråga till, till Johan. Nu, nu när jag har, så kan eh, luska honom på en massa saker om mega game och, och det är det att alltså, använder du begrepp som upplevelsedesign när du tänker på Alltså, nu, jag, jag tror ju definitivt du ställer dig frågan om vad vill jag att mina spelare ska uppleva liksom. Men för jag är jättemyfiken på hur folk pratar i live-hobbyn nu kan inte vi sitta och representera hela live-hobbyn. Nej äh, det kan vi väl. Det här, liksom. <laughs> men, men, men, men det här med liksom att man, man tänker på vad, vad vill vi att spelarna ska uppleva för det som du om du hade pitchat mig ett live på sättet som du beskrev kontrasten emot det som Rickard pratade om att liksom du har du, du har tid att planera scener eller du har tid att liksom få någon form av dramaturgi att hända eh, medans Game då är lite häktigare, du har my mycket mer okänd information Det och... där ska jag bara säga att det är exakt samma på live, för vi är ju ja. väldigt häktiga när vi kommer mot våra statusrapporter Det här är det ju så vi live också... ett live du ska, du ska precis dra och göra en en live ritual någonstans Du är ju inte med en jävla budbärare så du delegerar den här skiten till din du får hoppa in i istället som inte alls kanske är insatt i vad som gäller och vad som händer sist så det blir också väldigt begränsad information dessutom så speglar ju kartan bara det du ser det låter ju väldigt lajvet, jag tror att det som kanske hände efter, det finns en sån här defining moment i i Games utveckling som var någonstans 2016 så eh, dök Sharpen Sit Down upp och spelade Watch the Skies. Eh, ah. Och la upp det på Youtube och, och resten är historia så att säga. Det var där hobbyn fullständigt exploderade. Och det de adderade till när de spelade var eh, en fantastisk upptäckarglädje av vad va är det här egentligen som vi utsätts för just nu? Jag, ty jag tycker att... att eh, den där liksom förundrade känslan av att både upptäcka spelet och upptäcka hur man spelar, upptäcka vad andra människor är ute efter och liksom eh, agera utifrån vad som händer egentligen, försöka landa på fötterna eh, är väldigt talande i deras, i deras video. De, de dyker upp där, de vet inte riktigt vad de ska förvänta sig, de har inte riktigt begripit vad ett megagame är. Det är dessutom ett megagame som är väldigt liksom... Eh, narrativt det dyker upp väldigt mycket saker som, som skapar eh, skapar story genom att de interagerar med, med spelare andra spelare att, i, i Watch the Sky som du pratar om spelare tvingas att interagera med varandra för att ta reda på vad som händer tycker jag ja. väldigt, väldigt mycket om i Watch the Sky det är ett väldigt socialt spel och det är också något sånt här jag kommer att säga jag har redan sagt tusen gånger vad jag tycker en bra megagame-design eller inte och jag tycker att när står en bärs av spelarna och inte av spelledarna, då är game som absolut bäst. Eh, och det blir alltid liksom den här personens upplevelse av vad som händer och därför tycker jag att liksom, tillbaka till din fråga Christer upplevelsedesign är väldigt eh, viktigt att ta med i hur du designar ett megagame, därför att det är den upplevelsen som gör eh, spelet intressant. Det är den upplevelsen som, som påverkar vilka typer av val som, som olika spelare gör. Vilket också påverkar eh, hur kul det är att interagera med, med andra. Jag tror varför jag vill kontrastera, varför jag nämner just upplevelsedesign är just det här. Att jag vill ta upp det som ett kontrastord till liksom att mega game eller ett brädspel då överlag ska liksom vara så fokuserat på spelet och inte spelarens upplevelser om man säger så liksom Nej men ska man, ska man jämföra ska man jämföra games med brädspel vilket jag tycker är lite synd kanske så, så tänk, tänk dig ett, ett parti av världens sämsta brädspel kanske Risk. Monopol där man, där man får bråka om varje drag man gör. Man får bli arg varje gång någon, eh, någon eh, snor en skata. Man får bli förbannad och spela ut när man eh, hamnar i fängelse. Eh, och de interaktionerna påverkar eh, vad andra väljer att göra. Eller vem som hjälper dig att liksom, komma ur finkar eller vad du kan vara för någonting. Eh, för er som har eh, chan haft chansen att eh, printa er egen monopoly den eh, kommunistiska eh, monopolvarianten där det finns en speledare som är Stalin. Eh, kolla upp det på Youtube om ni har chansen. Eh, det är det mycket, mer, mycket mer ett mega game <laughs> än på Monopoly. Och det här med input output random, nästan vi kan lämna det här också. Men, eh... ja, men jag, jag tycker att egentligen så, så, så länge alla alla spelare får chansen att vara liksom nöjda med de interaktionerna som de har. Och kunna spela vidare ifrån dem. Det sämsta som händer är... Och det här kan jag också tycka att, att det är också ett bra läge att inte blanda i liksom speledare eller control för, för mycket. Eh, för det finns det, alltid en att, att control tycker någonting är rimligt eller orimligt. Eller jag kan ju säga att jag spelat många... Liksom, Watch the skies där, där speledare eh, har sagt liksom före, före pandemin har sagt att nej det där är inte rimligt, det här skulle aldrig hända i verkliga livet och sen saker som hände under pandemin och saker som har hänt efteråt och hur världskonflikter och sånt där har utvecklat sig har visat sig att de hade väl ingen aning om det eh, och har då blockerat spelare från intressanta narrativ och intressanta interaktioner. Det, det jag tycker är så otroligt kul att lyssna både på för jo, jo, Johan och med nära bekanta har, har haft workshops i hur man gör games och lite sånt som jag har varit, haft tur att få gästa. Och det jag tycker är så otroligt roligt som live att komma in och lyssna på gamers i just designtankar är det här att det är så otroligt mycket som återspeglas i, i, i designtankar som är stapleware i, i liksom... I livehobbyn, live Så Till exempel bara de här sakerna du pratar med. Att man kontroll inte ska lägga i sig för mycket. Man vill ändå ha någon form av organisk frihet i spelarna att köra. Det är någonting som man brukar också sätta som kvalitetsstämplar på bra live. för Och bra attityd eller perspektiv eller approach som arrangör till att göra live. Liksom att du kan inte göra det för hårt styrt och du kan inte lägga i dig för mycket. Man pratar, jag tycker väldigt mycket om att det är ett, ett stående... Feedback jag har fått på nästan alla live arrangerat När vi har fått bra kritik har varit i att Ja men här kommer arrangörerna och större spelet liksom, med och med. Ja, en kring, ja, en fördelning är kring just det här, eh, Narrativet och spelarnas frihet För jag har ju labbat lite mer då i de här Jag har gjort två olika systemet. Vi har vi kört på morgonagsskrivning Jag vet inte, fem gånger eller något Och så ett och vi har vi kört på Lasers två gånger eh, Eller en gång kanske, jag minns inte och sen gjorde vi oss också ett som heter Knäktar av Kordover i krigshjärta. Och de skiljer sig lite åt. För att på de här fantasy live strategispelen då, Eller konfliktkartan som vi kallar också. Där har vi ett litet utrymme att så kallat arvfuska. Eh, vi kan avgöra lite själva utifrån när alla har lagt sina ordrar. så ser vi då, liksom, okej, okay, här kan det bli en jävligt rolig situation om vi tweakar reglerna lite grann. Gör så du de, det här någonsin jag... Johan? dina spel, dina mega Ja, <laughs> Jag försöker lägga mig så lite som, som möjligt Jag, när Ricka berättar detta så, så det ska köras ett, ett vanligt game är någonstans rullan mellan eh, 40 och 80 spelare mm. Det är Men, så mycket eh, det, Ja, det kan man alltså 40 är alltid lätt och hanterbart det kan man göra nästan, nästan vad, man, vad man vill med eh, utan att behöva lägga sig för mycket i, i vi styra spelet på olika sätt och närmare det, då behövs det lite mer struktur och sånt där och framförallt för att säkerställa att inte det är några spelare som hamnar liksom i utkanten av, av vad som händer ja. eh, och det, det är ju jätteviktigt att någon inte känner att jag är inte är delaktig i, i det stora narrativet här mm. överhuvudtaget Men, och, och på det temat, i, i England så körs det eller i London eh, specifikt så körs det två gånger om året eh, spel i storleksordningen 250-300 spelare. Oj. Eh, och det de har märkt där är att de, de har kört en, en sån här Watch the Skies liknande. Eh, det kommer utomjordingar till jorden. Eh, hur reagerar eh, olika länder om man liksom. Eh, jag tror att det är un, ungefär eh, 260 av 300 som spelar människor och så 40 som spelar. Aliens i olika, olika fraktioner. Det man har märkt där är att när man hamnar i så här tydliga motsatt eh, situationer, det vill säga det är väldigt tydliga aliensarna vill någonting som människorna förmodligen inte vill, kanske olika fraktioner vill lite olika saker, eh, så blir det lätt att eh, det här narrativet splittrar sig i så många olika delar att varje spelare går därifrån med ett helt egen upplevelse av vad det här spelet var. Och det, det är kanske inte nödvändigtvis dåligt men inte riktigt det man, man kanske som spelare är ute efter för man har andra saker som någon annan var, var med om och vi hade i, i jag är alltid med och spelledare i de här vi hade eh, en situation i det, den senaste eh, som eh, First Contact det spelet, eh, i det senaste First Contact som, som gick för eh, i maj för, för eh, ett år sedan då blev det en situation där i princip alla spelare gick ifrån den situationen sen försökte komma tillbaka till den situationen men det var helt olika bilder om vad som hade hänt, hur stor var den här rymdstationen som man hade kommit i kontakt med och det blev bara kaos liksom. Så en mm. sak som man har försökt göra där nu i den iterationen mm. som går i mars tror jag i år då har man lagt Eh, det här alien-spelet eller alltså utomjordingarnas beslutsfattande och så på, på en grupp spelare som är någon slags halvvägs mellan eh, spelledare och kontroll eh, och spelare. Men de, de är lite hårdare styrda så att det inte ska splittra upp sig i tusen olika delar. Och jag tror att det kommer av, liksom, det, alltså av, av volymen av spelare eh, och antalet interaktionspunkter som det blir då. Det är så väldigt, väldigt svårt att ha koll i en tidspressad situation. Vart är det här på väg? Vad händer? Eh, och hur kan vi... För, för mycket av vad man vill göra under ett mega-game är att eftersom man pressar det här så pass mycket på tid eh, så vill du ha att spelet för alla spelare eller de allra flesta spelare i alla fall kommer till någon form av crescendo. Om du kör sex timmar, så någon form av crescendo runt Fyra och en halv fem timmars punkten. Så att man sen hinner spela ut. Sin, sitt narrativ sista timmen. Och landa i att jag fick min skitjord. <går> och nu kan jag gå hem trött och nöjd. Eh, eller gå till pubben trött och nöjd. Och prata med de andra spelarna. Vilket är det vanligaste efter, efter ett medgänge. Men. men och då blir det väldigt svårt om, om alla narrativ liksom splittrar upp sig åt alla möjliga olika håll så är det väldigt svårt eh, att, mm. att liksom få någon form av styrning på det där överhuvudtaget Jag tänker på live ja, Jag tänker på live som typ laser och så många någon någon skrivning som ibland beskrivs som live så har du ju också precis det här dilemmat och nu, nu ska jag inte nöra in det är för mycket det här kanske för att det, är, det är kanske inte är det vi sitter och pratar om. Men det är live jag, för mig så... jag menar lite live-podden vi <laughs> nej, men, nej, men, nej men för mig så handlar det här väldigt mycket om, om, om, om dilemmat. Hur mycket vision och hur mycket fiktion har arrangörerna presenterat? Alltså Mega Games har ju basically från live-standard sett basically ingen fiktion överhuvudtaget. Eller en väldigt, väldigt begränsad fiktion. Ja, och... men... Men någonting som jag känner att jag tar med mig desto äldre jag har blivit som arrangör eller desto mer arrangörskap jag har gjort är det här liksom att du kan komma undan så mycket med att ha en enhetlig vision presenterat till spelare. Det här med player expectation vad, vad gör vi här? Vilka teman är det vi ska spela på och så vidare? Medans fiktion det blir lite problemet skillnad mellan att ge information och skapa comprehension. Det vill säga att det spelar ingen roll hur mycket information du ger fiktion i det här sammanhanget. Om inte spelarna har tagit till sig eller förstår eller vet vad de ska göra med den informationen så gör den ingenting. Så du kan du, om, du, om du har spelare till, på som går in med att vi har en vision om att vi ska göra det här. Sen vad det här är kan vara väldigt annorlunda och komplext och liksom, se på många olika sätt ut men för det det som jag tycker om med de reglerna i Europa Universalis som ska köras på Gotcon om vi får promota lite. klart vi får. Oh, en, en biljett kvar i skrivande stund. Right. Mm. Uh, det, ja, nice. www.gotcon.se det... Nej men där, där kände jag att i reglen där som jag satt och läste igenom här dagarna så tyckte jag att det fanns vision. Det fanns tema. Liksom, vad, vad är det vi ska göra här? Medan andra mer Games som jag spelat känner jag kanske inte att jag har haft det. Och, på, en, då på samma sätt, live känner jag att en del live har jag åt på där de har haft en jättedetaljerad fiktion. Men jag har inte haft någon aning om vad live handlar om. Eller vad, vad jag går in med som spelare till live. Det, det här är lite mitt korståg som jag är ute på just nu. För jag, jag har varit väldigt så sådär. Eh... Jag har spelat jätte, jättemånga med games. Flera än man kanske ska erkänna. Låt oss så säga uh, säger det, Johan. Ja, <laughs> men det <är laughs> kanske bara till måndag. <laughs> ja, nej, men, men och, och det finns en sån här tydlig... liksom um, Skiljelinje i, i den engelska hobbyn. För jag är över där mycket och spelar. Uh, där... De här historiska spelen... Där Europa Universalis absolut sånnar sig till... Uh, känns lite mossiga på väldigt många olika sätt. Eh, jag ska inte gå in på det nu men det, fin det finns någonting som, som eh, den nya generationen av, av spelare som förhoppningsvis håller på att så som en ännu nyare generation av spelare och designers eh, kallas för eh, The Shagging Mechanic eh, och det handlar om eh, marginalisering av kvinnliga spelare eh, eller icke-könade spelare också för den delen. Men, men att äh, kvinnliga roller oftast äh, liksom, äh, begränsas till äh, mödrar, eller att äh, du, du, du går runt och samlar på dig liksom, äh, möjligheten att skaffa dig arvingar och sånt där. Och, och det, det är liksom bedrövlig speldesign på alla möjliga sätt. Och det här tycker jag är så bra, för här kan man ju verkligen prata om expectation, eller vad heter det? Uh, game design versus att göra spel, det vill säga att mm. om sp spelet kanske är simulationistiskt så kanske det här makes total sense men experience, alltså upplevelsemässigt och vad vi vill att, att the quality of the game skadas, skadas ja, det, av att vi inte det, tar tag det, i de här sakerna Ja, och det, hade varit, och det här är liksom undantag men det är tillräckligt många undantag för att det ska bli att det ska skapa en liten mossig stämning um, men, men där det har varit så att Eh, när man gör rolllistan för de här spelen, eller de som arrangerar gör rolllistan för de spelen. Eh, så har man tänkt vi måste öppna upp de här spelen för, för eh, ja, icke-manligt kodade spelare. Eh, men som man inte riktigt tänkt hela vägen utan man tänker: då måste de eh, rollerna heta drottning si eller så, eller de måste äta, och så ska de passa in i historien Historisk kontext med, med någon typ av könskodning kopplad till eh, och så tänker man, men vad, vad gjorde de på den tiden? De kunde inte vara rådgivare, de kunde inte leda någonting de kunde, och så hamnar man i en massa sånt här konstig historieskrivning vilket gör att det blir en en sämre upplevelse de har kunnat stanna hemma, de här spelarna oh, har haft en bättre upplevelse än att komma dit och spela på det här sättet, och då, då tycker jag att eh, dels är det det och sen så känns eh, liksom det allmänna intresset av att engagera sig i en historisk kontext är liksom inte det som i alla fall inte spelarna i England känner sig aspeppade över utan det är en viss typ av spelare som, som dras dit. Nu, nu håller det på att ändra sig i den här tredje, eller man ska kalla det för generationen av spelare verkar återupptäcka det där och det finns en grupp i i London som heter Mega Game Makers som har hållit på sedan 70-talet gjort en hel del av de här mossiga spelen och nu håller på att finna sig själva och ge i nya designers och nya idéer och så vidare så det där håller på att fixa sig men tillbaka till Europa Universalet då för att göra 30-åriga kriget till någonting som inte handlar om att sitta i skolbänken och läsa 70 sidor liksom historiebeskrivning av vad allting går ut på så, så är min mitt sätt att jobba med expectation management att skapa rätt förutsättningar för det här spelet, att säga alright, tänk dig detta som att det är tv-serien om 30-åriga kriget och det räcker att läsa lite lite historia om 30-åriga kriget för att förstå att de huvudrollsinnehavarna i den här tv-serien behöver inte överdrivas speciellt mycket för att vara fullkomligt skogstoka hela Habsburgsläkten är ju galna och det slutade med att de innehavlade sig så mycket att det liksom inte gick att fortsätta. Rent genetiskt tog det bara stopp liksom. eh, och, och också hålla det undan ifrån eh, liksom, eh, saker som handlar om vem var rätt och vem var fel och sådana här saker utan hellre låta det spela ut i det här eh, meddramat kring en massa beslutsfattande som behöver göras. Och, och, och jag tycker att, att gör man det på det sättet och låter Personer blommar ut i det här. Eh, och också, som vi har gjort då... Strunt i om det är kungen eller droppningen. Eller hur det är, det är kodat eller så här. Utan här, här finns någon form av makten. Makten var det oftast någon form av par som satt på. Eh, och en person ska spela det. Så om du spelar den ena, ena könskodade halvan av det. Eller den andra. Eller om du vill sätta dig mitt emellan. Eh, dessutom var ju de här liksom... Eh, Kungarna och drottningarna spelar du så att säga för, för en massa olika, <går> olika lag rent på könsspektrat och liksom, eh, i sina preferenser kring partners och så vidare. Så att det finns så pass mycket där som man bara kan gotta ner sig i och framförallt, jag tror att det är det du är inne på klister, ge en startpunkt för att spelarna kan lägga sin egen tolkning och lägga in sig själva i det här och spela det på sitt sätt. Här, här hade jag kunnat chew in ett lite grej som jag också hade velat prata mer om, om. Det här liksom med funktion versus roll versus karaktär. För, för du säger ju liksom, vi, vi pratar ju om spelare också i live. Det, det gör vi ju. Och, men vi pratar väldigt, väldigt mycket om att ja, men rollen gjorde, eller jag gjorde som den här, eller den här rollen ville det här, så det var därför jag agerade på det här sättet. Vi motiverade oftast på ett liksom ett, ett sätt som gör att vi distanserar oss från vårt, från vårt jag, vilket jag, jag, jag tror har väldigt mycket att göra med att live livehobbyn i alla fall i Sverige är väldigt immersionistisk det vill säga att vi, den har ett väldigt stort fokus på att känna och leva sig in i karaktären vilket inte alltid nödvändigtvis mega game megagamehobbyn fokuserar på, även om jag skulle vilja säga att folk gör det, sådär liksom när du går och agerar president of argentina så kommer folk Behandla dig som president av Argentina och till slut så börjar du tänka som president av Argentina. Liksom. Jag känner en det från live också, exakt det du beskriver. Att man måste hålla de här snubbarna borta på något sätt. För att de kommer alltid <laughs> tänka ja. som snubbarna som är bra på strategispel och gillar det. Och göra det som hobby liksom, utanför live-världen. Så <hör> vi har ju en sån disclaimer alltid reglerna längst upp som pratar om det där. Och tar upp att det är inte det är inte de som ska få ta över. Utan vi kommer fördela ordet. Om det skulle vara så att sådana snubbar finns i gruppen. Och de finns. Absolut. Och, och ibland det, de kan tycka att det är det mest roliga de har gjort. Att få med på en sån här grej. Och det kan vara kul. Men vi, vi uppmuntrar ju absolut att alla. och du kan, du kan liksom skylla på din roll. Du kan säga ja men min roll är en risktagare. Därför fattar jag de här besluten. Och, det, och du vet inte heller om det går, kommer gå bra. Alltså du är ingen aning. För det är du och åtta andra som inte heller har någon aning. Som försöker... Göra saker på ja, alltså i en viktig i en värld. Så vad det får för konsekvenser. Det är liksom. It's beyond you. Liksom. Du måste inte vara bra. Om du inte spelar en roll som ska vara bra. Då kan du ju tänka efter och ta, ta hjälp av de här nubbarna då, Om du vill ha ett det, det strategiskt roll. Att göra. Det, det finns alltid en ja. massa folk du kan fråga. Liksom. Men, men, och, och det är ju jättebra att bjuda in spel. Men i slutändan så, så är det liksom har vi ofta någon som säger. Du får final work. Liksom. Och det kan vara. Någon som aldrig har spelat ett strategispel i sitt liv. Och det brukar funka väldigt bra. De brukar alltid vilja komma tillbaka och göra det igen. För det är, det är ja. kul. Du får ju ett, liksom ett, ett, ett, ett scenario serverat med taktiska val, och så får du välja bland det där smörgåssportet. Eller så gör du något helt galet som, som ingen trodde funkar, och så ja. Och sen på i speldesignen att se till liksom att, att det, det, de taktiska valen du väljer mellan ger ett quality of the game liksom och inte spelblockera mm. någon eller liksom stoppar av spelet bara för att jag är på väg att vinna till exempel. Nej. Det är också jätteviktigt tycker jag att man inte designar så att eh, om du har ett lag på fyra att en person kan, kan ta över och spela hela spelet eh, och ta alla val och flyttas alla, flytta alla grejer. Där, där är också den här tidsaspekten man designar för att det inte ska gå hinna det. Men, men, ja. lite och det är, ju som... större, det är ju större spelet blir tänker jag också. Att på live så håller ja. vi ju det ofta, då, som, det är ofta en dedikerad arrangör. Man kan ju vara flera såklart om man vill gå upp i, i nivå på spelar, liksom, hur många man vill ha eh, och facilitera för men där måste ju vara jätte ja en större utkonning på Mega Games som sagt är precis kring den, den biten liksom. Ja, det, det finns någon sån här eh, eh, grund om man ska liksom dra ner det till verkligen så här dogma eh, kring eh, kring Mega Det finns en designer som har varit väldigt tonigdans med Tim Wallman som har gjort jättemånga olika Mega och också World Skies, men hans hans grundtanke är att... Ett megagame ska kunna spelas utan spelledare så länge du, du har ett rum som du kan skicka in spelare med de har några tokens med sig in i rummet och uppdraget att skaffa fler tokens så kommer det spelet att spela sig självt utan att någon behöver blanda sig in i det. Men jag tycker det är jätteintressant det här du säger Rickard med, med, och, och Christer mm. med med eh, att det här med roller att spela som att som någon kan någonting och vet någonting. Min ja. favoritdesign är ett spel som heter Dennis Wolves, som ja. nästan spelar sig enligt den här principen utan speledare. Där det, där det är exempelvis om du vill, om, om, om någon blir, blir skadad eller du behöver uppfinna någonting så finns det roller eh, som är läkare eller eh, vetenskapsperson eller uppfinnare. Liksom så här. Ja. Eh, dit du kan skicka spelarna istället för att det ska ställa sig någon spelledare i vägen och säga ja det är okej okay, det är inte okej okay, så skickar man eh, mm. den spelaren direkt till någon som då får jättemycket agens och kan säga att det där verkar som en, en idé som vi skulle kunna testa eh, mm. och den spelaren får, får möjliggöra eh, spel kring det där och, och kort exempel, en av de första gångerna vi körde det i, i, i Göteborg så blir det så här, det blir alltid roliga, det, det är Battlestar Galactica är i princip ett, ett, ett skepp som blir jagat av liksom, någon typ av externt hot. Och man ska försöka överleva med knappa resurser och då blir det alltid sådana här sci-fi troper. och någon som tänkte att man skulle göra Soylent Green. I det här scenariot där man vill skapa mat av människor- så går spelarna först till vetenskapspersonen och säger- är det här möjligt? Och vetenskapspersonen blir jättepeppad, eldologer känner- här finns spel, ja det går absolut jättebra. Vi ska bara involvera någon som kan ska skaffa fram- de här människokropparna till oss. Vi går till läkarna, de har säkert folk eh, till övers. Och den här läkarspelaren säger- aldrig i livet, jag går till politiken med det här. Eh, min lagledare kommer aldrig. Och så finns det jättemycket spel runt omkring- den här grejen som man försöker skapa och allting ligger i händerna på, på spelarna att säga ja eller nej till den här typen av, av situationer och då blir det hela tiden en diskussion kan vi göra så här istället och så sitter inte mm. en spelledare i mitten av det där och bestämmer någonting men alltså ja, jag, Plåt, köper... Nej, ingen fara. Uh, nej, men jag köper att det är viktigt med labels och att det är... man ska hålla isär saker som är olika saker. Men allt jag hör i beskrivningen av mega-games är ju att det är en ja, ja, men Jag ska säga, säga så här: då Om, om vi bortser <laughs> från det jag sa från början och klipper in det här istället. <laughs> att, att, ett, att ett mega-game är live på tid. Jo, uh, men, men det oh, är live. Jag ska spela live. Det var bra. Lite. Men, ja, men, jag, alltså, ja, jag, jag håller helt med, jag tycker olika saker, framförallt så tänker jag att det måste finnas ganska mycket som live-hobbyn skulle kunna lära sig av mega games. När ja, jag kommer till arrangörsfunktioner, och, eller snarare snar, liksom, funktioner där arrangören bestämmer sig att gå in och göra en funktion på, på live, så känner jag att det finns väldigt mycket mer i hobbyn och hämta liksom, det här. med hur gör du det snyggt? Hur gör du det effektivt? Hur gör du det utan att störa spelet? Uh, för jag tycker, jag tycker väldigt mycket att live-arrangörer har en väldigt bra perspektiv med det här med att men, när vi går bara in absolut. När det är absolut nödvändigt för att någonting händer. Men det jag upplever mer på live som händer är att det, arrangörerna lägger sig i där de kanske inte ha, skulle ha gjort det. För att de tror ja. att det pågår någonting till exempel. <går> det där måste man göra lite om. Ja. <går> det, <går> och och det, det som sagt var all kärlek till mina medarbetare för när man står där och är stressad och bara känner, på: åh nej, nu har de gått och gömt den magiska artefakten i skogen alla de här intrigerna kollapsar om den här artefakten inte grävs upp, vi måste leta upp den liksom. så går man och gör det men jag upplever att desto mer jag har fått lära mig och interagerat med mer i så upplever jag att genom att det finns ett formaliserat brädspel på det här sättet så finns det också en otrolig ja, ah, jag vet inte hur jag ska välja orden på bra sätt men det finns liksom ett, ett, ett, ett väldigt skarpt fokus på när och var man går in och stör spelet och när man löser saker för spelarna för på samma sätt som emotionen kanske är heliga för oss liveare, så upplever att för gamers så är spelet heligt, det vill säga att vi måste respektera att spelarna har gjort har faktiskt spelat spelet här då kan vi inte bara gå in och ändra på saker för då, då stör vi ju det de kanske här för att göra ja, men det, tycker det tror jag är en att... väldigt bra poäng, ja Ja, men det, det är ju min lösande tip också: då, liksom att jag vill designa ett spel, eller ett spelsystem, som är så pass robust och bra att det ska inte behövas någon arrangör som är där och meddlar. För att problemet då när någon har en galen idé, om ja, jag skulle vilja göra det här och skapa en sån bomb, och jag har, jag har hittat en drake på live, någon som spelar drake. Och om den förvandlar sig, skulle den kunna gå och elda upp hela den armén där borta som, som jag är emot? Alltså man kan inte tillåta sånt För att det värsta tycker jag det är om man känner sig suckad av arrangörerna Som har liksom varit inne och medlat någonting alltså, Jag vill ju skapa En, liksom, en konfliktkarta då liksom, Och ett, ett, en känsla av att Det här är fan på allvar liksom. Jaha men du gick och fjäskade hos och, och liksom hittade på Men jag vill göra det här eh, Då tycker jag inte jag att man ska tillåta det Utan man ska, man ska sätta liksom, ett så pass enkelt Och bra regelsystem Att folk spelar inom regelsystemet Och det i sig ska räcka för att folk för att det ska vara speldrivande. Men om man går in och medlar för mycket där. För det är alltid folk som kommer och har special requests. Och vill göra sådana grejer. Men skulle jag tillåta det. skulle jag ju rubba hela spelbalansen för sju andra spelare. Som är där på lika villkor. Och då, jag vill att de ska känna att det är på min merit. Som jag gör, gör taktiska val. skapar allianser är slug och smart som jag vill som jag liksom det går bra på det här. Så jag med Även om den är spelarens request för dig i stunden i din stressa, där stressad var och kändes dramatiskt, dramaturgiskt korrekt, men du har inte koll för du har 200 andra spelare som springer runt som har sina egna story arcs. Liksom. Jag har åt andra grupper har jag ju. Jag har ju, <laughs> ja. ett, jag har ju ett ganska angenämt problem då jämt emot mega grejer men det gör väl också att jag kan kontrollera det lite mer. Men, men också mm. att... Mm, Ja, oh, nej, jag tappade min tankar. Nu, nu, nu, nu sitter jag ju och skäms här lite med tanke på att jag, jag känner mig som den här spelaren som går på megagame och livear och bara går till Johan med massor med konstiga requests hela tiden. <laughs> det men det är viktigt med som jag sa. Att... Förlåt Christian, men de viktigaste med de här requesten i, i games för de, de har ett, ett speciellt ord i megagames som de kallas för Wizard Weezies när någon försöker göra någonting som liksom eh, radikalt ändrat. Och, och jag är helt och hållet med det där, därför att Mm. En, en wizard eller en sån här kreativ idé, mm. det vill man ju uppmuntra så mycket som möjligt. Men det får aldrig ändra förutsättningarna för en spelare, eh, en annan spelare. Det får aldrig förstöra exactly. spelet för en annan spelare. Eh, och det har varit så många gånger, som, och för det har varit en tradition i MegaGames att, att är man smart nog så kan man gå till till eh, speledarna och så kan man säga ja, fast det borde funka på det här sättet och så yes, är de jag i en svag situation och som har man skapat yes. sig liksom ett sätt att vinna i yep. spelet över en annan spelare och trycka till en annan spelare. Ja. Jag tycker att de bästa Wizard Ways är de som eh, där en spelare som är trängd och utan speciellt många bra val kan göra mm. så som Christer har gjort i många möjligheter ja, vill dö säg, ett rymdskepp ja men säga ja. så här här finns ett sätt för mig att agera på ett, ett sätt som är intressant för mig mm. som spelare ja. det ger mig möjlighet att agera kan, jag få, kan vi göra så här och då, och, och, och då inte jag teleporterar mig till den här andra änden, snor den här magiska artefakten som ingen visste var där. Eh, och springer in och dunkar den bakom mållinjen. Eh, haha, jag vann, nu kan vi stänga av spelet. För det är många, det är många engelska spelare som vill agera på, på ja. precis det sättet. Och ännu fler amerikanska spelare som gör Där skriver jag i mina regler. Att, alltså, allt det där ska finnas, men det ska vara liksom pusselbitar som du måste lajva det till. Du måste liksom mm. gå till magiken och köpa den här teleporteringsspällen. Liksom. Och han kommer ha kontrakt som är förepreppade som finns ett visst antal. Och mm. pratar med dem och pratar med de här mercenaries och eh, den här BD mystikern, så kommer du kunna göra jävligt balla combos och balla moves. Men du måste mm. live dig till, till det liksom. Och visst då kanske du kan få äta lite hints men jag vill ändå att det ska vara liksom, by the rules på något sätt istället för att folk kommer och alltid att det är upp till mig som, som speledare då och säger mm, ja, mm, ja mm, kanske alltså varför jag är så exalterad här nu och vill hoppa in är för att det här är precis varför jag vill ha med er <laughs> <laughs> och sitta och prata om det här för, för, för mig, alltså jag, jag, jag, jag räntade ju förut om det här med fiktion för, och, och liksom fiktion för mig, om du går in och gör en sån här wizard så kan den helt 100 passa inom ramarna för fiktionen, i världen så borde det här kunna finnas, det känns fullständigt rimligt att den här grejen skulle kunna dyka upp men om det inte följer visionen för livet, temat för livet, och liksom, så, så bryter du mot spelarnas expectations. Men om du har en välskriven vision, utan att gå in på några exempel överhuvudtaget, <laughs> så där, don't call me this, så, så kan du alltid göra en wizard Wiz. Och det kommer alltid kännas som att den passar i spelet. För den följer visionen för spelet, eller för liksom, vad vi gjorde här. Jag är jag ute och cyklar? Nej, det är man, kan ju, man, kan ju, man ska ju helst liksom Designa den innan tycker jag då, För att sätta upp expectations Men visst, ha, ha, in, har du inte speltestat nog Så kan du ju behöva dra skit ur röven ibland För att, för att täcka något ja, du, du kan hitta på någonting Det kommer en drake För att den här draken dök upp och gjorde de här grejerna Så vad funkade ja, men spelarna i, I det här fallet så Om vi tar lasers som exempel Då hade jag ju 3D-printat Åtta gånger tre olika drakar i olika färger som fanns som <laughs> okay, e de det, var, fanns, det här visste jag faktiskt inte. De fanns som Easter eggs att låsa upp om du hittade rätt Magic items och kom med dem till oss. För då hade du en drakt att och det blev prepigt. Det blev så jävla god. Um, så ja, jag tycker man ska lägga in så mycket som skit som möjligt. Men det, det är ju en fråga om tid och hur mycket man orkar speltesta och speldesigna. Ja, och, och, och jag tycker. Jag, jag tycker ju nästan inte det här får kallas en wizard-wiz. Det här är ett helt nytt begrepp för mig. Så jag väljer bara att tolka in. För en wizard-wiz för mig så som jag tycker vi kan använda det här. Är någonting som inte är inplanerat. Men ändå kan göras. Det ja, för, mig, för, ska, för om då du planerar det tycker jag ju att säga. det är en del av spelet. Mm. Ja men jag ska, jag ska säga. Det finns ju alltid. För jag kan hålla med Vika. Vissa sådana här saker vill man ha som som möjliga utkomster av spelarnas äh, agerande det kan köpa in med, men, men det, som, det som jag är inne på här som, som du också äh, pratar om äh, Christer där, där tycker jag att principen är så himla viktig att, att det ger en spelare chans att agera på ett nytt sätt äh, för att det är intressant för den spelaren att göra det men med villkoret då att det involverar fler spelare att, att nu beter jag mig på det här sättet, det ger Eh, att Christer beter sig på det här sättet det ger mig och det ger Rickard och det ger Samuel chans mm. att agera på det eh, ändra vad vi håller på med, släppa det vi gör för vi måste hantera Kristers galenskap eller vad det nu kan vara för någonting eller mm. att vi kan, vi kan hjälpa Kristen därför att det hjälper oss eh, och där får man ju som spelledare vara väldigt noga med att hjälpa spelarna att tänka för, för där är liksom eh, en, en bra Wizard Weez är inte jag vill kunna flyga till andra sidan av kartan. Det borde vara rimligt. Och, och då, då måste man alltid som spelare säga i, i medgames i alla fall. All right. Hur tänker du att du löser det? Beskriv det för mig. Vilka resurser använder du? Vilka andra spelare involverar du i detta? Kommer de till mig? Berätta hur du löser det. Mm. Och de mest, de mest bizarra, absurda, icke genomförbara idéerna dör ju där och då. Därför att den här spelaren... Mm. Eh, kanske inte vill involvera någon an det. det. skulle vara hemligt och jag vill bara mm. smyga igenom hela spelet och lösa det här på egen hand, mm. ja, då faller det på sin egen orimlighet. Eller sitter inte på resurserna att göra det. Men då kan man säga: vad, vad är det du vill uppnå med det här? Och där jag tycker: finns liksom, det inne på något intressant kring. Eh, Ligger det målet inom visionen eller, eller vad ska man säga reglerna för hur den här världen fungerar? Att jag vill göra detta, ligger det inom rimlighetens gränser i någonting som, den, som mitt lag skulle vilja uppnå eller jag som, som spelare skulle vilja uppnå? Ja, absolut. Får jag en inflik om någonting som vi ibland pratade om i live-hobbyn? Det, det, det här är lite, jag skulle inte säga att alla live håller med men någonting som jag tycker om och äh, tänka på är det här att intriger är inte till för att lösas. För om du skriver en int intriger liksom ett berättelsespår vi kanske har gjort för ett live. Vissa live använder det, vissa live använder det inte. Men om man har skrivit in det här eh, så blir det ofta ibland ett problem. För ibland så skriver folk intriger på sättet som att ja, men det här är ett pussel som ska lösas. Och det kanske kan vara jättekul. Problemet är så fort du har löst pusslet så är du färdig. Då har du essentiellt tagit bort det som gjorde att du tog bort den narrativa motorn. Du tog bort spelskapande elementet, du tog bort konflikten eller dramat du, du löste, två vänner blev eh, ovänner blev vänner och så var det bara done, nu vet vi inte hur vi ska spela på det här liksom. och jag tänker att det är lite samma sak med en wizard wheeze, det vill säga att om, om jag gör en wizard wheeze som automatiskt enkelt på ett smidigt sätt löser ett problem som du var meningen att du skulle taktiskt spela kring så är det en dålig wizard Nej, <laughs> mm. mm. okay. alltså en skillnad jag funderar på, det är just det här med spelledare, liksom. för att... Hade vi haft fler spelledare på live, då hade man ju kunnat köra lite större, mega mer involverande och haft bandbredden för att kunna ha någon som, som är lite mer fritolkande, liksom. Men det, det är just att det pajar ju immersionen, så man vill ha så lite spelledarinteraktion som möjligt på live, som vi har ju inga spelledare. Visst, det finns arrangörer, ett arrangörstält, och du, du kan gå för att få hjälp med dina intriger om du undrar någonting och sådär, men... Jag vill ju att man ska känna att det kommer en snubbe från fronten. Älst hade jag velat... Liksom, om jag ska till orschen hade jag velat klä till en ors. Och dra liksom statusrapporten. Ska jag till skogsstaden hade jag velat klut med till en så att det verkligen känns som... Fuck, här kom det någon jävla NPC liksom, som bara förhöjer vår stämning med bud ifrån fronten. Han är klädd som oss. Han pratar som oss. Liksom, och det här är trovärdigt. Liksom. Fan vad coolt det blev. Vad balla vi känner oss som sitter här och bestämma över massa truppmassors flyttningar och liksom, kanske vår nations öde. så det blir så mycket mer immersionistiskt liksom, om man kan, kan få det att funka och då får det liksom inte finnas några spelledare som man måste prata med ja, om regelsystemet och, och, och men, men, men också andra saker alltså det, jag skulle vilja säga att nu, nu tycker jag den grejen du håller på att göra på morgonlöjk i med alla de här fina människorna är för mig jättekul jag får jättemycket immersion för mig så är det här en jättebra motor men så fort du gör det en formen av abstraktion av att någonting händer så tror jag folk associerar väldigt snabbt till att det blir ett brädspel. Det ser ut som ett brädspel nästan oavsett hur du gör och det kommer bryta deras immersion. Och du inte jobbar precis som du säger hårt med att etablera det. Ja, men det här gör vi som karaktärer, in character, mm. liksom, in game. Varför uh, så varför, varför jag ville säga lågor över det här är för att det här är precis det dilemma Att jag sitter och håller på att göra när jag håller på med min egen ja. livsskapelse det jag försöker göra ja, någon form. Det funkar ibland ska jag säga för att det, det beror helt på vilken grupp du kommer till. Kommer du till en grupp som lite, de sitter i sitt läger helt ofredan redan liksom, och då, då kommer de sitta off offa och, och spela brädspel. Det var någon som, som sa jag tror var på MG. Ja, nu regnar livet bort och så kommer du hit och serverar brädspel. Fan vad grymt liksom. För de satt ju sitt tält och var blöta. Liksom och tyckte fan vad kul att det händer någonting. För det är spöregnare verkligen. Så det är ju roligt. Men det beror också på vilken grupp du kommer till. Och så kommer du till en grupp som precis har haft en jävligt cool game scen Där de har pratat med sina andra, om allianser och med de andra grupperna. Och så kommer budet från fronten. Då blir det ganska ball-scen Där folk faktiskt anstränger sig för att vara in-character kring det här budet. Och vad de ska göra för drag då. Och dra med drag så är det din ordgivning man säger, Vilka år ska ni skicka tillfrån? Jo, de här ska hit, de här ska ut. De här ska använda. Det bara att du lägga. kommer som budbärare, som en karaktär och levererar in live information på det sättet tror jag är, jätte, är en väldigt viktig nyckelgrej. För ja, det är verkligen. roligt. Det kommer inte bara att papp. Där, eller det sitter en spelledare med liksom en, en reflexväst t-shirt vid ett bord och bara levererar ja, Och det en, handlar ju om en Fog en of War det, det är det vi försöker uppnåga här liksom. det är därför det blir så svårt att eskalera det här till fler än en spelare eller, ett, eller en spelledare eller ett spelledarpar för att, att hålla koll på vem som ser vad på åtta kartor att liksom hålla koll på den, den ja, Fog of War för de som är bekanta med det liksom att, du ser det du ser för stunden det detnas spejarpiärer rapportera ja, det line du of vet. sight. Ja, det du visste tidigare att ja, de trupperna var där i förmiddags det vet du inte längre för de har försvunnit därifrån och att, att inte ha en karta där allt är sant där du kan, alla kan gå och titta som då. Det var jag har förstått i är mega Games. att man liksom går till en gemensam karta och ser så här ser läget ut alla ser samma sak. Eh, Just att, att du har åtta olika kartor som är liksom ändras så du måste hålla koll på åtta olika informationslägen. och in, Då kan du inte ha två spelledargrupper som springer runt och har koll för de måste kunna synka. Så du behöver liksom ha en, en, en unik sanning. Du, du behöver liksom vara den här Ain i, i spelet. Det är ju du och ditt, ditt arrangörspar liksom. För nu, jag tycker det är det att nu pratar vi ju nästan bara utifrån nu får se om Johan håller med om det här, men vi pratar om, utifrån ett wargame-perspektiv egentligen, uh, för jag tänker att om du gör ett FN-rollspel, vilket typ Den of Wolves kanske är lite mer likt så har du ju inte riktigt samma problem men det är ju också det som gör att kanske Den of Wolves som Johan nämnde det här rymdskeppsspelet varför det också är så lättkört rent kontrollmässigt mm. ja, så länge du kan outsourca ja, det till spelarna att hålla koll på sina verkligheter och ja och det är fungerar. 40 40 spelare och 2 spelledare mm. Så, så jag tror ju liksom att översätta den åt Wolves och göra ett live på det är mycket, mycket lättare än till exempel att kanske ta strategierollspelet som, som, om vi ska kalla det mm. och, och göra det bara till ett live, till ja. Men det finns ju många, bara vet som jag försöker så, <laughs> men man säger det, det finns, det finns hela spektrat i världen också med allt ifrån, okay. mm. från open map som då är perfekt information på kartan till hidden map och alla nyanser mm däremellan. Okej, det Spelade god. ett jätteintressant spel i eh, i London i höstas mm. som heter Jones of the Dragon som är ett, är egentligen är en framtagets eh, så här what scenario om eh, Kina invaderar Taiwan och då fungerade kartan så att man gick dit och la sina order och sen så kom man tillbaka och så fick man se vad som, mm. vad som hade hänt. Men det som hade ja. hänt återberättades av någon som hade lite ungefärlig information om vad som hade hänt. Så den beslutsfattande ja, blev hela tiden så här jag förlorade så här många flygplan ja, varför ja. då är de ja. bli nedskjutna? Var då? Ja, ungefär där? av ja, vem? Ja. Det har du ingen aning om f Sorry. Får jag berätta en grej som jag, jag är lite excited över i mitt spel? Sådär. Det här är inte en förklätt reklamgrej eftersom det här spelet är typ 20% designat just nu <laughs> där, liksom så. men det är just det när, en sak jag vill ha är att när en enhet i det här spelet dör då ska det finnas utrymme för den kaptenen för den enheten behöver skriva letter home. Och jag vill ha liksom så här att jag vill ha förberedda eventcards med att ja men den här enheten dog. Bra, den här enheten innehöll en släkting till en av spelarna på livet. Mm. Helt plötsligt får den här spelaren ett brev där det står ja, den här personen dog vid fronten. Ja, så alltså, vi på krigsdjärta hade vi ju det. Då... Ja. Ut, innan livet så utlyste vi vilka vill känna folk i de olika pjäserna eh, de olika regimenterna och ja, så kunde man få då lite tråkiga nyheter, eh, för det var ett stabspel då mellan två spelare istället, så då var det ut. enklare Roliga nyheter, citattecken typ två kul som vi ibland säger <laughs> Förlåt Johan, eh, att jag avbröt Nej, ingen fara Jag tänkte bara förtydliga med det här så att det inte är games för, för en, en publik som kanske inte är så... så eh... Så, det finns Inte andra typer av egens. <laughs> ja, det ja, finns precis. alla typer kan jag tänka mig. Jag har ju bara varit ja. på Watch the Skies, eh, så, så jag är lite begränsad i min... Eh, ja, och det minskap. finns verk, verkligen, verkligen alla, alla nyanser och alla flavors. Allt mm. från ryska revolutionen till eh, vad händer på den här high schoolen. Det. Så att det, det är liksom, och vissa mer åt livehållet För det har kommit in Designers som liksom gillar den grejen Och då blir det mer ett, ett liksom turbo Turbolive Till de som vill sitta ner Och klia sig i skägget Eller hakan Eller något annat ställe Som är rimligt att klia sig i när man tänker, Och verkligen sitta ner Och liksom pressa igenom svåra, tuffa Beslut med jättestora konsekvenser Mm. Jag, jag har ju en otrolig bias i det att jag har ju bara åkt på Megagames som jag upplever som väldigt live-vänlig. Men så har jag också bara åkt med nästan bara ytterst med livar. <går> Vilket har gjort att man får en väldigt konstig. Man får en väldigt konstig perspektiv när man åker som livare på Megagames andra livare. Och då jag inse att, Jaha, vi är jag att jag har vi livar, men gör mm. alla andra det. <går> men jag tycker det, det är en av, de, en av de finaste grejerna tycker jag med Megagames är att. Um... Det finns ett stort utrymme för lajvar att komma dit och, och livea för att de tycker det är kul. Det finns också ett stort utrymme för, för folk som är mer bredspeliga och hellre vill flytta runt saker. Och inte känner sig så bekväma att liksom, interagera kring eh, min roll, min karaktär, mitt humör, mitt, vad det nu kan det vara, mitt drama, min släkting som dog. Utan, eh, men gärna vill svara på liksom, intrikanta frågor om varför fan gjorde du sådär? och kan backa upp det och bli upprörd över att det var det bästa beslutet och sånt där mm. och att det finns utrymme för, för allt det där och även för de som kanske mest vill liksom eh, engagera sig eller spela i lag med andra eller så här och jag tycker att den viktigaste, viktigaste rollen som en spelledare på ett mega har är liksom spelfördelare, säkerställa att en, en spelares handling reproducera sig och att andra får chans att agera på det. Så att aldrig det här, jag gjorde detta, nu har trumpat allting och nu vann jag utan ja, du gör så. Du får chans att agera. Du där borta som inte har liksom lite grann de här orcherna som satt blöta i fältet. In, aktivera dem lite grann hör ni? Här händer någonting. Vi behöver lite input från er. Ja. Ja, vi... Nej, på live handlar det ju mest om att liksom, så här, förstärka live liksom, jag tror mig så här: Varför gör vi de här spelen? Jo, men det är för att göra live ännu mer episk och ball. Vi tar den här coola live vi gör, men vi bjuder in till den större. Vad händer i omvärlden? Vad händer utanför live-området? Jag kan faktiskt påverka den yttre världen också. Det är, det är lite därför vi är fortfarande på live. Vi vill ju fortfarande liksom uppleva ett coolt live med allt vad det innebär. Och det här spelsystemet ska ju inte förta det, vi ska ju bara lägga till till det då. Med, men, men, medan det jag men... ser ja, förlåt, förlåt, Nej, jag, jag har försökt kasta in i den här längre. Ja Samuel, nu får du lite rampljus här. <laughs> det är ändå min poäng, här, fall. det kommer inte här om? Nej, men jag, jag tycker att vi har nått väldigt många bra poänger, men med det så börjar vad heter det, synas på horisonten, snart börjar prolog Nej, och jag tror att det är dags för oss att börja avrunda det här avsnittet. Um, jag tycker att vi har lyft en hel smarta poänger här och här jag tror nog vi hade kunnat prata i ja men, en timme till utan större problem men jag tror inte jag tror ingen vill ha det um, utan jag, jag tack... får väl dina, dina fans säga till om de vill höra mer om megagames, eget jag, avsnitt och, ja, alltså och så frågar, vi, vi kanske får starta megagames ja jag har frågat fråga, fråga till dig då som du, är du mer eller mindre peppad på megagames? Efter den här för det är min nästa fråga. Hur gör jag för att spela megagames? För det är det enda jag vill veta nu så här långt i avsnittet. Vart vänder jag mig för att ta reda på mer om det här? För det här låter så jävla fett. Johan, hittigt. Ja. Hittat. Eh, då tycker jag eh, om du känner dig lite internationell eller bara vill veta vad som händer i Sverige så, så spelar det ingen roll. För då är det megagameassembly.com som är liksom den portal som har om allting som, som handlar om megagames. Sen beror det lite grann på i vilken landsände man befinner sig. Eh, är man på västkusten så är vi i Gothenburg Megagames och gör en massa spännande saker bland annat på Gothcom. Vi försöker arrangera lite saker emellan. Nu har jag gett mig in i själva eh, vad heter det eh, grejen också. Så jag har turnerat lite med, med mina mega games och, och kört på UK Games Expo och eh, mycket i, i London området. Eh, så jag har kanske haft lite mindre fokus på att arrangera på hemmaplan men det blir ändring på det. Eh, är man i södra Sverige så eh, Gamemakers Malmö är duktiga och gör lite saker ibland. Eh, sen så finns det några som heter East Sweden Mega Games Som håller till i trakten Och sen finns det Uppsala Megagames. Eh, som mm. hänger uppe i Uppsala. Hör och öppna Och sen så finns det eh, Mega Game Maker Sweden. Som hänger i Stockholmsområdet. Så att det är ett gäng olika grupper som, som arrangerar. Och vill man ge sig utanför Sveriges Jänsen. Så är Games Oslo fantastiska på att göra spel i Oslo. Men, Men Megagamesemly.com. Ja. Det är en hel värld som öppnar upp sig här. Det, det låter fantastiskt roligt. Mega game Kan man åka själv då? Eller, eller behöver man en grupp? Ja. Eller? Nej, jättebra fråga, Rickard. Ja. Alla grupper som, som jag nämner här har mm. helt fantastiska spelargrupper. Och, och mm. drar, du till, drar du till England är det nästan ännu bättre. Ja. Det är välkomnande grupper- du är supervälkommen att spela själv. Du blir alltid involverad i laget. Speledarna mm. gör allting för att du ska känna dig eh, välkommen. Eh, mm. Det är ett, en fantastiskt öppen eh, community- som vem som helst kan trilla in på- och, och ha en riktigt, riktigt bra dag. Och det är ganska riskfritt. Det kräver inte mycket prepp. Du behöver läsa lite regler. förstod du inte reglerna så får du hjälp att spela, att spela under dagen. Så eh, mm. om du vill göra det ensam- om du känner att inte ensam är så kul- Mm. så kan du alltid anmäla dig tillsammans med kompisar be arrangörerna mm. om att vi är ett gäng här vi skulle vilja spela antingen i samma lag eller interagera med under spelet så, så löser alla arrangörer det All right. Fantastiskt eh, Johan, då hoppas jag att vi om, om du får in oss på mer games nu så hoppas jag att vi får in dig på live förr eller senare Men, eh... Självklart <laughs> Toppen Tack så hemskt mycket du för det Det var väldigt roligt att prata med er Ja, men det är sant, Tack så mycket men. Det var ja, kul att vara med mm. Har du så gott på prolog då allihopa <laughs> Ja, har det så gott och Vi kommer spela in massor med avsnitt på prolog Återigen, har du ett avsnitt vi borde göra Hör av dig Har prolog redan varit och du ändå har ett avsnitt Som du skulle vilja att vi gör, hör av dig Vi gör alla avsnitt Med det så är podden slut för den här gången Ha det så bra hörni Hej då Hej då